Ja, varmt välkomna till PL-podden med mig Jonas Hansson till vardags på Radio har med mig Per Bengtsson från Liverpool, Sweden. Hej, hej! Och veckans gäst är Marcus Fransson, en sjukling från Göteborg som lyckades se merparten av helgens matcher. Det är väldigt bra eftersom jag inte sett några egentligen. Mm, tack! Varmt välkommen Marcus! Tacka, tackar! Tack. Merparten du är jag säga, det som om fem matcher, så det är hälften ungefär. Men det. Ja. det är bra jobbat. Man brukar få så här live-uppdateringar och <laughs> du får se målen om inte annat. Ja, precis, när man ser. ja, Det är mer än vad jag har sett. Som sagt, jag har bara sett, jag har bara sett efterhandsgrejer och live-rapporter eftersom jag tittar någon ja, stream på jobbet. Så det var svårt. Ja, ja. Vi ska helt enkelt eh, prata. Vi ska prata ganska mycket Tottenham kan jag tänka mig. Det var en ganska intressant match. Men jag tror vi tar den i slutet. Så vi börjar längst ner på den här listan jag satte satt ihop här. Med Norwich-Chelsea. Vi tar dem i tidsordning. Det var en av matcherna du såg med Makanen. Ja, det var det. Eh, och det var väl ingen jättehöjdare egentligen. Det var ju första matchen här i helgen. Den tidigare på lördagen. Och eh, ja om man gillar fotboll så vill man ju se mål va? Eh, det fick vi inte göra i den här matchen dessvärre. Eh, men eh, ja, det var ganska spännande ändå. Jag, alltså, jag är ganska imponerad av Norwich eh, ändå. Eh, som har lyckats... Alltså de har, det är en... Det är en saga som fortsätter hela det här laget egentligen. I tre säsonger nu från League 1 heter det väl va? Mm. Och som har fortsatt upp då och nu ligger på åttonde, nionde plats någonstans i Premier League. Så att det, de, de hänger i. Och det är imponerande. Chelsea var ju ingen höjdare. Det kan inte ha många som var nöjda med den, med den matchen där. Ja, det, det är inte så jättemycket att säga egentligen. En, en ganska tråkig 0-0-match. Ja, men stor prestige här. det jag läst det har ju varit mycket vart mycket skriveri om målvakten John Ruddy i Norwich ja, att han var jäkligt bra helt. Han en. var helt fantastisk. alltså hela backlinjen egentligen där får man väl säga i i Norwich vad de de heter Ayala tror han heter mitt mittbacken där och Whitbread amerikanerna som var ja de de passade som handen i handsken där det var helt helt grymt. Och det är väl lite så deras spel är uppbyggt nu Alltså med en ganska så stabil baklinje egentligen Som ja, de, de, Jag vet inte hur många mål De har släppt in i och sig i år i kanske, i kanske en av stycken Men det kändes väldigt stabilt i den här matchen mm. Och om man ligger på ja, I mitten av tabellen Så har man ju Så har man en bra grund att stå på i alla fall tror jag. Ja, jag tror detta var deras Faktiskt deras eh, Första nolla i Premier League i år men de har, det är inte så att man har När det har gått dåligt för dem så har det inte varit Backlinjen där har felat på utan det är, Jag tycker ändå att det inte blir så många noller, Har de ändå hållit en Väldigt hög klass Liksom och ändå Backlinjen som har fått lida av att de har Bra offensivt ändå Att man får ge och ta lite där Men Resultatet säger väl lite också om det som vi har varit inne på tidigare Att Chelsea de de har inte kommit igång riktigt än på fullt allvar och framförallt nu när, när drogba är borta i afrikanska mästerskapen. Så det blir kul att se hur de reagerar nu under den månaden de får klara sig utan honom. Ja, Torres känns ju, inte allt het. han känns ju lite hetare ändå. Att han är nära ju mål men vill sig inte riktigt. Ja, det var, det var väldigt nära där i första halvlek när han, han körde sin lilla utsida som smet förbi höger stolper där med någon centimeter men det, det var väl egentligen det han hade liksom. och det var väl inget klockrent avslut heller Så om, man är, om man är anfaller och inne i en sån här period och gör mål va, då, då borde han nästan ha satt den mm. där kanske ja, dragit den på något annat sätt va. men det gjorde han inte, han valde en liten knepig eh, variant som gick nästan men inte hela vägen Du var väl något annat läge han fick där också när han tog tre tillslag på sig innan han eh sköt och så blev skottet mm. blockerat eller något och jag, jag kunde inte låta bli att tänka på att hade det varit torres i Liverpool-tröjan för 3-4 år sedan då hade han klippt till på ett eller två tillslag och satt den så man ser, ja. ser det liksom, det ju det det är ingen förmåga fråga utan det är ju mer självförtroende fråga skulle jag säga att liksom det, det faller inte lika naturligt som det gjorde innan Nej, man ska inte behöva tänka så mycket, det är bara sätta dit den egentligen ja. Exakt. Sen hade ju faktiskt Norwich De var inte helt utan chanser heller De har ju ganska eh, Hyfsat eh, Mittfält och anfallare Grant Holt och Morrison och, eh, Pilkington Tror han också också mm. Mittfältet där som var eh, Ja de var vassa liksom Men det ville sig inte riktigt Det kunde lika väl bli 1-0 som 0-0 som 0-1 Mm, det är gött med sådana här lite tajta lite brittiska matcher tycker jag ändå att det känns som när det blir så jo, men jag trodde jag nu när jag hade bänkat mig inför de här fem matcherna eller jag tänkte jag att ja, nu kommer det inte bli ett enda mål i någon av de här matcherna jag kommer se men det, det fick jag ju äta upp sen till andra matchen men det kan vi ta lite senare mm. ja vi går väl vidare vi tar de här matcherna som ingen har sett då direkt uh, Wolves-Aston Villa Wolves förlorar uh, 2-3 Kin gör ju comeback där faktiskt med två strutar. Det får man väl vara rätt nöjd med. Ja, det är som gammal spörsare får man bara gratulera. Eh, sen var väl det en riktigt svängig match om jag inte minns fel att Wolves uh, ledde med 1-0 och sen mm. nej, eh, Aston Villa ledde med 1-0 och sen Wolves 2-1 och sen 2-3. då. Och det var väl ganska många matcher som, eh, som blev på det sättet i helgen. Mm. Lite svängigt, och det är kul i och för sig att titta på Det kan hända vad som helst men... Starkt av resten vill att komma tillbaka ändå och vända Och eh, sedan ser man ju också anledning till att Wolves är, det, är där de är Att eh, det svajar lite väl eh, Mycket och Wayne Henderson kan göra sådana Magiska räddningar som mot, eh, Han gjorde mot Arsenal till exempel Tidigare år, men sedan 2-2 målet det är bra att sluta av Kin, men det är inte utan räckhåll för honom men då släpper han in det. Så det är, det är lite bitar här och där. Bordet behöver höja nivån på för att de ska kunna säkra nytt kontakt. Ja, de ligger ju ganska rädd till där längst ner nu i alla fall. Även om det är ganska jämnt där. Ja, det, är det, det är ganska många andra lag som är dåliga också. Så det gör att de inte har blivit så hårt straffade som de borde ha blivit. Kan jag tycka. Mm, vi tittar på Sunderland, Swansea 2-0. Någon som har några intryck från det? Nej, den har faktiskt ingen aning om den matchen vad som händer där. Men det är synd att Swansea losar Jag gillar ju dem på mm. något sätt. De spelar ju ganska rolig fotboll. Uh. Men men Ja, Sandland Tvånån. fortsätter Du får på under Martin O'Neill eh, Klassisk Positiv period efter Tränarbyte, så får vi se hur Länge det håller i sig, men eh, även, efter, även om det kommer en dipp Så tror jag ändå att det kommer ligga på en högre nivå Om man har gjort under Steve Bruce Det är väl ändå Martin O'Neill Det lyckas han ju alltid med Att få ut en hög och jämn nivå eh, Av sitt lag även om det problemet är problemet mm. även att hans lag att han aldrig roterar så då tar det slut under våren men det kommer han väl slippa nu då i och med att han kommer in i januari får vi hoppas mm. får vi hoppas att han kanske kan få in en forward också så han kan ha <laughs> lite där. kan där mm. Stoke West Bromwich 1-2 jag tror det enda Stoke brukar ju vara extremt svåra att slå på hemmaplan faktiskt Ja, en liten skäl men uh, West Bromwich har ju varit uh, ganska bra på bortaplan i år med inte med helt fel och stort har väl inte ändå varit så omöjliga på Britannia som de uh, brukar vara för men de har haft en del okaritristiska poängtapp där och uh, är det något uh, Roy Hodgson vet så är det ju om man spelar effektivt på bortaplan med en tät 4-4-2 snabba omställningar så uh, inte så jättestorskare då vill jag säga Men uh, Stoke har väl varit uh, Även om de ligger topp 10 så har de varit lite Ojämnare än, än vad jag vill minnas att de brukar vara ja, Problemet är väl att de inte gör Några mål egentligen Jag tror de har mm. 23 mål på, på de här 22 matcherna mm. Och det, det Håller väl inte riktigt kanske Nej. Men ändå var en åttonde plats Det var. <laughs> Yeah. Det kan man nog inte säga Black Blackburn har gjort 10 mål mer Och ligger på en artonde plats så, ja. Vikten har bra försvar Faktiskt Ja, vi går vidare eh, Queen's Park Rangers, Wigan 3-1 Ganska viktiga poäng för Queen's Park faktiskt. Ja, ännu en match som man inte så sträcket. Ja, det var, mm. Nej, alltså, det var Mark Hughes Vilken bra start i ligan Och vann ju fa Cupen också det var väl tredje matchen mer och nu han hade krossade väl första tror jag sedan vinst i FA kuppen och nu vinner han mot Wigan. Um, Även lingen värde mötare så men uh, QB QPR har ju uh, alla möjliga att stanna upp framförallt nu när de har fått in lite förstärkningar i Taiot till exempel så uh, vad ska man säga, börjar de bli lite favoriter i Botten där. Jag jätte uh, Inga sig kvar. Ja, lyckas de köpa loss typ eh, Samballen mm. så är det ju mycket väl möjligt att ha dem ju förstärkt upp där över. Absolut. Mm, då går vi till de matcher vi har sett då istället. Fullham, Newcastle 5-2 Har du Rejäla siffror. Ja, det får man väl säga. Det är på eh, ja, Premier League's trevligaste arena, Craven Cottage som det spelades på och eh, det var ju en match som hade på riktigt två ansikten alltså i första halvleken eh, eh, ganska tråkig den också eh, Guthrie satte 1-0 på ett skott var det väl där, eh, i slutet av första halvlek och det hade inte hänt så, så mycket innan eh, men då hade Newcastle den här ledningen och man trodde väl lite att ja, de kanske Kommer att hålla detta. De kändes ändå lite tyngre än vad, än vad Fulham gjorde. Men follan får en straff ganska tidigt i, i andra halvlek. Och sen rullar det på. Egentligen. Demsie har ju tre mål i den här matchen. Ganska snygga mål. Mycket passar som han, han bara petar dit de får två straffar blir det väl i att sätta en straff också i, till 4-1 mm. Så att det, det var väl en ganska klar seger där, får man säga. Mm, det är väl ändå li, lite oväntat tyckte jag den, Jukos såg ändå rätt stark ut. Men de tappar ju ändå nu tot och Demba så det är väl lite en tung månad framför dem kan det bli faktiskt. Ja, det är väl det laget som äh, har tappat alltså, de viktigaste spelarna egentligen. Mm. Eh, som gör mest för laget så att säga. Sen är väl eh, City som har tappat lite, men de, de klarar sig ändå, verkar det som. Så att, <laughs> ja. <laughs> nu får vi se vad som händer. Är det inte lite konstigt ändå att ingen har köpt MC? Jag tyckte ändå tyckte att MC har varit väldigt bra väldigt länge. Det känns ändå som ett lag som Liverpool för några år sedan borde nästan köpt en sån ja, sorts Ja, men han känns som en sån spel ni, som... Eh, är bra en mindre klubb, men kanske kommer bort sig lite i en större klubb. Kanske inte till för lite lika mycket. Uh, om man ska dra exempel så kanske man kan ta Stim Pienaar i Tottenham som uh, väldigt uh, framgångsrik och liksom förgrundsfigur i, i Everton men sedan har han väl mest uh, tuggat bänk i Tottenham och så som det ser ut nu är det så äldre du säger det, men Charlie hade med Liverpool, liksom väldigt, väldigt bra i Blackpool, kommer inte riktigt till sig rätt nu, eller har tappat formen i alla fall i Liverpool. Och det är väl det jag skulle kunna se dem bli också, om han skulle gå till en större klubb. Nu är han väldigt för gammal, men så det säger för några år sedan, där hade han nog funkat bra som arbetsmyra, men jag tror inte han hade stått ut lika mycket som han gör i full direkt. Men eh, hade det hade ett en funktionell eh, spelare att ha. Jag tänker att han är ganska effektiv mm. just med att han kommer ofta i de här djupledslöpningarna. Men ja. Nej. Men vi, jag tror vi går vidare egentligen. Om det är, är någon som har något att tillägga kring Fulham-Newcastle. Nej, det var väl det hela egentligen. Ja. Eh, punkt. Everton-Blackburn 1-1. Ja. Jag vet inte vad man ska säga Att det är oväntat eller inte oväntat för Everton är ju, De vinner ju aldrig matchen När de ska vinna känns som mm. i nu Nej, Det måste väl vara den största besvikelsen I årets Premier League nästan. Det har ju varit ett Jäkligt stabilt ja, Sjätte till åttonde lag så här, de Senaste fem åren mm. Och nu är det en fjortonde plats Tror jag ja. mm. Så att ja jag vet inte riktigt vad problemet är. Det är väl sinande pengarkassa som gör att de inte har kunnat rotera. Mm. Och med Moise också är att det intrycket jag har fått av honom är, han är ju en bra taktiker så han har också en väldigt motivator som jag tror han sliter ut spelarna ganska snabbt och rent mentalt så att liksom det behöver en rotation en frisk rotation av spelare liksom att man behöver få in Nya som kan ta till sig av eh, Hans röst och sånt Men nu när det liksom har Stagnerat och det är samma Killar år ut och år in så, Då tappar de liksom det, det Det goet I laget som man annars kan frammana det, det låter inte som den bästa egenskapen Att ha som tränare Nej men det är <laughs> Man ska ändra ett vinnande lag ska man väl göra ändå det, det ser man ändå Om man kollar på ja, Jämför Liverpools startälv och När de var i två Champions league på, Med tre år mellan det var Över halva laget Få utbytte Om jag inte minns helt fel så var det något liknande med United också när de Tog sig till final i Moskva och sedan i, På Wembley mm. Att, det är väl inte bara Moy som är en sån tränare Men jag menar det är Viktigt att det Är rullians På spelar också jo, man ska aldrig man ska Känna sig riktigt säker liksom På sin mm. plats, så det är klart att vissa Spelare gör det Men, men om man ska ha, Kunna ha en hyfsad bänk liksom mm. och så där, Då måste man ju, då, måste man ju inte, då kan man inte vara säker på sin plats Man måste mm. ju kämpa hela tiden för att att utvecklas. Ja. Sen, sen har de ju enorma skador. Alltså det har de ju varje säsong i och för sig. Men det känns det, känns det har varit ännu värre i åren innan. Det är ju bara typ 16-åringar på bänken. Liksom. Mm. Ja, det är väl det är... Vad som säger, en röte hela organisationen som sprider sig med, till alla platser. Det, blir, inte det, det känns att det brukar vara lite så typiskt att när en sak går åt helvete... Så går allt annat åt helvete också. Och det är väl lite som Everton att liksom alla fasaden börjar krakulera och då, då gör den det överallt. Både på planen och i sjukstugan och i styrelserummet och sånt. Och det... det kan inte vara kul att vara liverpool nu då helt enkelt. Det måste vara varit en jobbig helg. Ja, <laughs> <laughs> oh, shit. <laughs> ja vi, vi, Ska vi gå vidare på den matchen kanske med en gång Bolton-Liverpool 3-1 Ja, Bolton, Liverpool, ja. Fy fan. ja. Det, det var Sjukt <laughs> dåligt Det var det är, man, Ungefär så här men, <laughs> Man ska komma ihåg att Det var ungefär så här laget så ut Under typ Roy Hodgson för ett år sedan Att det var liksom Så fruktansvärt lamt och hågröst Det var, det var liksom båssekt allt Alltihopa och det var det är ju någon, antingen att liksom då går in med matchen för med liksom så här helt skämt säker inte göra något jobb för att vinna mot Bolton ligans sämsta hemmalag eller att eh, de har tankarna på City matchen för den okoncentrationen att släppa in det brömålet efter fyra minuter det är ju, det ska inte finnas och nej, rakt igenom, uselt. Sämsta match sedan Daglish tog över skulle jag säga. Och förhoppningsvis kommer vi inte se det igen, om vi ser. så. Mm, vad, har du, vad har du för utlåtande av matchen Markus? då? Ja, alltså det, det kändes väl ganska tidigt där att eh, Liverpool var inte riktigt hundra. Eh, eh, Bouton kändes lite mer, vad eh, ska man säga, de var inte, det, var, det var ingen jätteskillnad så va, men de kändes, de var lite mer, eh, de ville vinna lite mer va, mm. eh, än Liverpool ville. Och det, det gjorde sitt i den här matchen. Eh. Och sen det är klart, första målet där. Då, då blir det tungt för Bolton får ju, får ju eh, energi och har 2-1 i halvleken där. Eh, mm. Och sen var det aldrig riktigt nära. liksom. Det, det kändes som en ganska stabil 3-1-seger faktiskt. Ja, det är inget, inget att ta ifrån Bolton sin, så utan det var väldigt imponerande av dem. Får man ge dem. Mm. Eh, vinterns värvning Som jag kallar Kalle Karlsson på Aftonbladet Han har satt upp David en I omgångens lag Nej det, det tyckte jag inte <laughs> <laughs> Faktiskt då, då fanns det nog andra eh, Spelare att lyfta fram i, i Bolton Han då väl bakom Assisterar ju till 1-0 Men Då var ju liksom Chris Eagles Eller Mark Davis mycket mer framträdande en gång gjorde vi väl inte så kom väl inte till någon större farlighet eller kom så långt mot Skärt eller aggre faktiskt men det var väl på flera andra ställen som Bolton var bättre och Liverpool sämre än just i anfallet så att säga engagemang på bänken kanske Owen Coyle var ju riktigt uppe på tåna hela tiden och förbannad på spelarna medan Daglish och mest undrande ut Ja, undrade vad som var, hände Vad de höll på med Men mm. eh, han bröt det väl till det När vi Rediseringen såg man ju verkligen Hur han i kloss. Men eh, roligast var väl egentligen Efter matchen När han antydde att eh, Om han får se en sån här insats igen Så har vissa spelare gjort shit i klubben Ja <laughs> det, är, det, det är en bra markering Det är ju bondus Ja det är en fet markering alltså, jävlar. Det är ganska dyrt att sparka här typ. <laughs> ja, det är fyra-fem års kontrakt. Bara, Nej men, vi, vi stryker det. Hej då. <laughs> Nej men det, det var ju upp... Jag skulle inte säga att det var en... Det var ingen fråga om taktisk disposition eller så. Från Dagli Shida. Det enda jag kan tänka mig är väl... Jag vet inte om jag gillar Gerard på sittande mittfältet. Så att säga att han ligger så långt ner i banan. Utan jag vill personligen ha honom lite högre upp. Men det var en inställningsfråga. Och då vill jag ändå lägga. Om man nu ska peka finger så är det väl mot spelarna. Att man gör bara en så. Att går ut och tror att allting ska ordna sig och lalla runt. Utan det är 100 procent hela tiden. Och framförallt nu när. Alla resultaten gick Liverpools väg. Att Chelsea kryssade, att Newcastle torska. Det är, det är bra läge att ta på på fjärdeplatsen, om vi säger så. Men, nej. Det var bättre läge att vila upp för ligakuppens semifinal på onsdag, tydligen. Om man ska gå efter insats. Vem var, var... sämst i Liverpool, undrar jag? Uh, Charlie Adam. Han var... Jätterålig. Eh, kunde liksom slå bort jätteenkla passningar och sedan göra en som man brukar att han drar på sig så fruktansvärt onödda frisparkar på egen plan halva. Det var som i slutet av första halvlek när just efter Liverpool har reducerat till två 2 och eh, på egen inte halvtidsfilet kan, kan gå in och liksom, samla ny energi. Då, så här, två tre meter utanför mitt utanför straffområdet då gör han något så här otroligt klumpig fällning av en Bolton-spelare Och hade inte varit för Pepperina så gjorde en jävligt fin räddning där så hade det varit tre till paus istället. Och han, liksom, det var så gamnacke på honom. Det, det var inte fint. Och vi ser så. Yes. Var det någonting du ville tillägga? Jag avbröt lite där, Marken. Uh, nej, det, det enda jag skulle säga är att uh, det har ju varit några omgångar nu när de här lagen som ligger bakom uh, Tottenham och Manchester-lagen har haft chansen att ta in för att de har ju tappat rätt mycket pengar. Mm. men då har det ju tenderat att blivit mycket noll -noll matcher och förluster istället, och det är ju lite konstigt. Uh, det har faktiskt varit några mm. omgångar på rad här nu. Men ja. det har blivit så, det jag vet inte vad som hände Man borde känna sig ganska peppad liksom. Ja, jag har lite Statistik på det På de sex senaste matcherna i ligan Så har Liverpool tagit Sex poäng Arsenal har tagit sju poäng Och Newcastle och Chelsea har tagit nio Så det är inte bara Liverpool Som går trögt när man säger så Utan det är ju Plats 4 till sju där Alla de bara haltar och trillar fram Uh, ja. Så det är många missade möjligheter att sticka iväg där. Mm. Nu får vi får väl se. oss upp i tabellen här så att säga och pratar om de vart där. Vi har ju verkligen chansen för att tajta till det där i helgen Tottenham mot City. Mm. Tar du den mackan och går igenom lite? Ja då hade man ju, man var ju lite nervös innan här va. sen så fick man reda på att Ledley King skulle starta och då kändes det genast mycket lugnare va, en King som inte har tränat på fyra veckor här men det, det, det ska inte vara något problem, han klarar det dessvärre så gjorde han det största misstaget på hela matchen här då och det blev en 3-2 förlust men i övrigt var det en ganska så lugn första halvlek det kändes inte som det var någon riktig sån här toppstrid utan det var väl ett gult kort och inte allt för många frisparkar City börjar väl eller Spurs började väl bäst egentligen första kvarten och sen tog City över ganska så rejält och höll det övertaget till när ja, de, de gjorde första målet där då, 1-0 i 50-60 minuten. Och det var ju matchens gigante Silva som som gjorde som drog en passning till till Nasri som avslutade snyggt. Och sen börjar ju målen trilla in där då. Man mm. kunde tänka sig att det skulle bli en ganska tillknapp match efter... City vann ju 5-1 här i, i, i höstas. Och då brukar det, om det har blivit en sån stor, stor seger till något så brukar det bli ganska tillknappt. Men det blev det inte här. Utan jag ran iväg. Och de fick ju 2-0 ganska så lustigt här på en, på en hörna. läskott lyckades pricka in den. Han var ju själv över hela mållinjen innan, innan bollen. Trilla in. Och då kändes det ganska, ganska jobbigt. Då man tillbaka på ruta och det blev som vanligt. Men sen så minuten senare så fick, så fick Defoe chansen på en, på en lång passning som Savage missade ganska rejält. Och det var väl det som Harry Ednapp hade sagt innan att det är Savage som är som är den svaga länken i sitter och det är där de ska dra upp bollarna. Och det lyckades ganska när idag eh det får runda hårtar och slog in slog in 2-1 och då fick man ju genast genast tillbaka den här lilla känslan av att det kan kanske gå vägen och fem minuter senare så var ju dags igen då eh det det Noriländan som som höste på på kanten och drog in en passningsnät bakåt till Bjäl som bara satt där vid ganska snyggt avslut och så var det 2-2 och då kunde ju vad som helst hända eh, trodde man och då gjorde du. ju eh, Vi ska väl låta komma till Balotelli sen Han eh, fick ju en, en liten varning eh, och sen så blev han lite stökig med Parker Kanske borde blivit utvisad men i vilket fall han, han lyckades ju få till en straff där I jag tror klockan stod på 93.42 det var 18 sekunder kvar Lyckas få till en straff. Och det är väl en ganska solklar straff. Det är ju Ledde King som eh, missar helt där. Och lägger fällben för han. Eh, och den är ju riktigt solklar. Han, eh, han lyckas peta in den där. Ganska så... Eh, ja. Vad ska man säga. Han kan inte säga att det är snyggt. Va? Men man eh, kände säkert den straffen i alla fall. Eh, så alltså var det 3-2. Och då var inte mycket att göra. Sen hade ju... Defoe hade ju chansen att avgöra det där tre minuter innan innan straffen kom också med en... Och Bale som kom med, med en rädd på, på kanten och slog in en så, ja, helt suverän pass som Defoe tveka lite och var någon centimeter för sen på bollen. Och den kom strax utanför stolpen. Och då kände jag inte kört. Men då var man ganska nöjd med 2-2. Jag kan kanske inte räkna mig så mycket mer än ett poäng på City borta men mm, det kändes snoppet kan jag säga mm, Jag förstår det, <laughs> det på, speciellt så här i efterhand då, när man ser Defoe miss och man tänker att oj Ja. Det där var lite jag har försökt undvika att se den efteråt här för att det kommer bara ja, bli jobbigt men då, då nu fick de ju sitt eh, vad är det nu, är det nio poäng från åtta poäng från Tottenham till sitt i topp. Och det är klart att eh, guldet är väl eller ligasegen är väl ganska så kör nu. Men eh, tack vare de andra matcherna här som jag har pratat om nu då, så eh, så har ju Spurs eh, fortfarande en god chans till tredjeplatsen så att den mm. den ska vi inte vara helt omöjlig. Nej. I bra läge och stötta tillbaka nästa vecka också när ni har Wiggen på hemmaplan. Och ja, det var ju en väldigt bra match där mellan City och Tottenham framförallt andra halvlek där. Och de tio minuter när allting hände egentligen. Ja. Och sen slutminuterna då. Ju... Ja, det var det. <laughs> alltså, den sista kvartten egentligen Så hade ju mm. Spurs någon spelat riktigt bra där mm. Och kanske borde Avgjort på någon chans innan till och med Men Det var väl en sån dag när de inte ville så riktigt kanske Men de spelar bra Har de spelat ursätt och förlorat Då hade det varit en sak men nu spelar de ju spelar spelade de ju de spelade med bra Så det är ju lite så här. Då svider det mer på... Då Men man kan ändå hoppas på att det kanske bara var en liten tillfällighet mm ja absolut I mean... och som sagt Wigan sen i nästa match det, det borde man ju kanske ta när de har haft de har återgått till fjolåret när de har spelat kryssmatcher mot de här så att säga bottenlagen va? men eh, jag tänker på Wolves då mm. men eh, förhoppningsvis ska de ta den och sen väntar ju lite tuffa matcher igen då. Det är, de har ju förmodligen det tuffaste schemat av alla topplagen nu nästa fem matcher ungefär så vi får vi se vad som händer och sker. Mm. Ja, det är väl bara United mm. på hemmaplan. Ni har bara senare, det är väl väl eh, Chelsea, Arsenal och Liverpool borta va? Ja. Det är något sånt. Det är så pass, ja. Nej, det, blir, det blir tufft men det. Men visst, de mm. spelar ju bra som sagt. Så att det är ja. en match i taget. Ja, det blir <laughs> till en gång när den är. Det är det man också. Ska vi ta Balotelli, parker Parker, incidenten Parker, låter det betyder. Parker. parker. Ja, jo, det kan vi väl göra. Som sagt, Balotelli hade ju en... En varning sedan innan. Och sen blev det en lite till, tilltrasslad situation när Parker ramlar och... eller ja, de, de ja, kommer ihop och det blir eh, lite trassligt. Och Balotelli står ändå upp. Eh, och man, man ser på bilderna efteråt här nu. Det, han gjorde det väldigt snyggt kan man säga. Jag förstår att domaren kanske missade eh, det. Men eh, på bilderna efteråt ser man att han faktiskt sparkar medvetet mot, mot Parkers huvud. Eh, och det har ju F har ju kommit ut i om att de ska straffa Ballotelli med fyra matcher blir det väl ännu som mm. avstängning och det, det är väl inte mer än rätt Nej eh, han har tills på onsdag eh, tills som håller på sig och ja. svarar på det och risken är att om man överklagar och de avslår så får han kan ju få en längre av, avstängning för jag tror mm. Howard Webb har sagt det också att hade han sett incidenten då hade han gett ballotell i rött rikt. Mm. Så och, och blir du fällt av FA så och, är det inte så stor chans att du igenom din överklagan. Jag tror då i samband med Soares grejen så läste jag att FA har haft var 473 disciplinära fall och 471 har slutat med fällande domar. <här> <laughs> ja, man har inte AudiSen på sin sida. Nej, det är lite diktatorprocent på <laughs> mm. de fällningarna. Men, nej, men det är, som du sa, det är väldigt bra maskerat av Belletelli. Ja, man såg man så, man så, så det kanske på reprisen till att börja med heller. Utan nej, jag, tror... jag, alltså jag, jag tänkte inte på det för en eftermatchen när jag såg det. Det är riktigt slumman. Liksom. Så han, han måste ha gjort det väldigt snyggt. Ja. Men eh, när man ser priserna och aktien Då blir det ju ganska Uppenbart eh, Ja men det, är, det, är, det är ingen riktig naturlig rörelse Han gör med foten där Inte direkt nej. Det Där var, var inte riktigt lika uppenbar Som Pepe står på Messi När han trampar på honom Nej, eh, inte direkt nej Han men, kollar inte det ner som Pepe gjorde <laughs> Nej, precis han har, lite, han, har lite mer, han har lite mer iskall lite mer iskall Eller som när Rooney sparkar ner en serbisk motståndare i EM-kvalet. Han mm. dåligt inte det heller så bra. <laughs> Nej. Nej, när Rooney är ja. arg så märker man det. Det är ju ändå lite kul också att eh, FA, de överklagade Roonys avstängning i EM, för liksom när han bara helt oprovocerat sparkar ner en motståndare och sedan går de in i efterhand och och stänger av Balotelli i fyra matcher för den sparken på Parker. Jag vet inte det. Ja, det, det är ja. lite dubbel tycker men, men, jag. Men de lyckades väl där. Också. Det blev ju ja. bara två matcher för Exakt. för <skratt> <skratt> Ja. Så att. man mm. vet han, aldrig vad som landar Jag tror det han är klar mot dem. Va? Eh, vad sa du? Han är klar mot Sverige då. Nej, gör, det är Nej Klein, Sverige missar han Vi är Ukraina, Frankrike, mm. sista tror jag. Ja, ah. jag. Okej. Okay. Eh, väl. Det var ju ganska roligt där well, eller ja, du kanske nej, nej, att Jag bara tyckte det var väldigt kul gjort ja, ja. ja. Men de är ju nästan kända för sin <laughs> moral, när det gäller sånt. Ja. ja, det är helt rätt att stänga nej. av Balotelli Det är inte så, men se man det ljuset av andra eh, saker de har gjort liksom att UEFA har ett annat regelverk än vad FA har, så det var ju därför de lyckades få Ronis i förkortad. Men jag menar, vad har de för Moraliskt argument till att liksom, om, om Tottenham skulle Eller City skulle överklaga liksom Men kolla här vad ni gjorde Varför Gjorde de så här Då kan vi peka på regelverket jag, de... jag, jag tycker att Spurs borde överklaga Och kräva en 3-0-vinst <laughs> Helt klart det, det kan gå igenom Inte möjligt <laughs> Inte med <här> fall. <laughs> När vi pratar om roliga gubbar kan vi prata om Mino Raiola också där som efter den här avstängningen vill flytta Mario Balotelli från Manchester City. Ja, ja får vi se om man lyckas med. Och det var någon vecka sedan Mario Balotelli var för stor för Italien och aldrig skulle flytta från Manchester. <laughs> jo, det svänger ja. snabbt när jag händer på den munnen. Kanske minnen, det, ja. flytta huset med raketer till Spanien och sånt kul. Nej, men det, är väl, det var väl lite dags ändå. Man har inte hört någonting från Mino och det här mm. transitfönstret. Så det var, ju, det var ju på tiden lite. Nej, Slöton inte riktigt varit på gång heller. Någonstans. Eh, vilket är märkligt. Han brukar ju vara det. Det kommer till Han, sommaren. Är, tillbaka någonstans. till Barcelona kanske. <laughs> Nej, nu ska vi inte prata, om, nu du, ska faktiskt... inte prata om Barcelona här. Det är ju league eh, studion ja. då. Exakt. Eh, vi håller oss till de manliga Riktig uh, ja, riktig Någon Ja. Del... Nej, men jag kom faktiskt kom på en till grej om Totten här. Uh, Wheeler, Dealer och Harry jag ska ju in på rättegång också. Kommer det påverka totten med de här viktiga matcherna? Ja, han kommer ju vara borta i två, två veckor tror jag uh, Så Jordan kommer ta över här nu uh, som andra tränare. Uh, och vara på bänken. Uh, det, hade han, det gjorde de innan han och uh, Kevin Bond gjorde det innan här nu i UEFA-kuppen när Harry var inne på på hjärtoperation och grejer och eh, visst det var UEFA-kuppen och sådär, eller Europa League heter den ute eh, och det satsar man inte riktigt på så att det kanske inte man såg att det blev någon skillnad, men jag, jag tror inte att det, det ska påverka allt för mycket jag kan väl tänka mig egentligen Nej, då ger vi oss in på den sista matchen här tror jag Arsenal mot Manchester United 1-2. Fina siffror tycker jag. Ja, såg, såg du den då? Nej, jag fick live-rapporter på mobilen och eh, via Aftonbladet. Mm. Det var det jag kunde få ut på jobbet. Uh, ja, nej, det, var, det kändes, det var ingen snack om saken. Det kändes det som att United de var tyngre och de, de ja de spelade ut Arsenal stundvis. Eh, fick väl lite hopp när Arsenal gjorde där men mm. men eh, nej, det var en ganska såklart 2-1 seger där. Ja, eh, United hade ju helt klart greppet om första nu eh, tycker jag Arsenal kommer igen där i i andra och eh, tar ju över, men det känns ju liksom det att United har en extra växel både så spelmässigt och mentalt. Att liksom det, det är en trygghet inarbetad så att när de får läget där, då, ja, då klämtar det nästan direkt. Och med Asjön det. det vill säga inte riktigt, som man såg bland annat på Fan Persis, fantastiska miss ifrån vad kan det vara, 10 meter eller vad han brände utanför. Ja, och, det var ett ganska öppet målet. Och lite andra. Saker, liksom. Det är lite detaljer här och där Och sen Ja Nej, det är Och sen en ARI som inte Ombytt ens, det kanske hade varit ett eh, eh, Ja, ett skönt vapen att sätta in Ja det, en, det, Jag tror en, att han en hade kän Någon känning ja. Jo, jag tror det var mm. hans gymskan Men det, eller, det Liknade, men det hade varit bättre Än att sätta in viss annan spelare Kanske <laughs> Ja, det var inte så populärt Nej, inte direkt Vi kan väl prata lite det om Alex Oxlade-Chamberlain Väldigt kritiserat mm. byte för att säga. Det är ju helt ja, Alltså det, Jag tycker väl det finns en viss löjlig nivå På det hela, alltså jag tyckte Oxlade-Chamberlain Var sjukt bra uh, under matchen uh, alltså Jag har sett honom lite Spelas för England Och verkar riktigt bra Uh, och väldigt bra nu mot United också uh, Sedan att Ja, Arshavin är Väldigt dålig defensivt Men Jag ser inget som liksom, argument För att Oxlade-Chamberlain skulle gå in Och ta bollen av Valencia i det läget Som uh, Arshavin ställdes mot honom Så Ja, Arshavin var lika dålig som han har varit Senast ett och ett halvt åren när han kom in med, vet inte, som om Oxley-Chamberlain hade hanterat den försvarssituationen är mycket bättre direkt. Så det är just på den nivån jag ser att bytet är liksom lite löjligt att eh, kritisera. Eh, men, eh, ja. Ja, alltså jag, jag känner att det går lite så här... Gå lite, jag vet inte varför alla ska hata Arsen Wenger just nu Det känns lite som att allt han gör blir kritiserat Så det är hans fel när de förlorar ja. det var ju... Har man varit hyllad i 15 år så måste det väl ske en liten dipp någon gång mm. ja, det var, de, de har fått vänta ett tag nu sin eh, ligastarten. Det har gått bra efter det Så nu <laughs> <laughs> när det ja. går dåligt i tre raket Då tar de, man ta chansen och ta, plocka lite Där man har chansen och kritisera dem som byter där liksom. då, då hugger vi Och, eh, och såna grejer Trots att det ändå var United-dömmet, då får man ta chansen när det går dåligt för Wenger och Arsenal igen. <laughs> ja, det så. Jag tyckte att hans svar här på frågan var att jag har varit män i 30 år och gjort 50 000 biten. Jag måste inte rättfärdiga alla biten jag har gjort. Jag kan förstå att fansen är upprörd över biten, speciellt när den inte fungerar. Men han börjar bli trött och hade kramkänning. Mm. Ja, det var väl lite så också, som känslan var. Det var ingen som riktigt visste varför de bytte heller liksom. Och, och, och ingen visste varför mm. alla bubblade, men man bara stämde in i den här <gör> Den här kören. Va? Ja. ja, det kände lite så. Känslan jag fick var väl att de bubblade åt bytet, men sedan applåderade både Oxley chamberlain och Kershavi liksom när de kom in. Ja. Ändå. Men det är väl, alltså jag är tveksam till att eh, Oxley chamberlain hade klart 90 minuter mot United, jag menar här var jag var 18 år, första säsongen i Premier League. Och sen göra 90 minuter mot United. igen av av. Var, var hans första start, kanske. Jag inte var han någon annan, Men liksom det ser minimal Premier League-erfarenhet så ung. Nej, han hade nog kroknat ganska bra. Eh, sen om man skulle ta in någon annan, det är en annan sak. Men bytet i sig har man väl inte. Några större problem. Eh, jag i alla fall. Men sen reaktionen Annars... där, som sagt, det var väl mer. De ville ha kvar Shambling, men att de applåderade båda sen. Ja, skulle... Det är starkt ändå att applådera Arshavin där. Ja, det har inte gjort så förtjänt av. Men, ja. Va vad är senaste nytt på Arshavin nu egentligen? Då? Det ryktas väl om eh, Ryssland. Att han fortfarande är, han är ju stor där borta eh, Men eh, Det blir väl inte nu till Januari förrän så han kommer lämna Tror jag inte Det är gäller lite mycket Skador för det kanske Ja han har väl ändå en roll att fylla Utan det blir väl mer till sommaren i så fall jag menar, Han börjar ändå Han är ju 30 plus nu så Och Vengue brukar ändå ha bra koll på När eh, spelare ska släppas Så det blir nog att vi Snart får vi se det sista av honom i ligan. Mm. Blir populärt för många där. Framförallt Robin. <laughs> Vår östgöte som är oftast med. Han kunde inte vara med idag. Faktiskt, tyvärr. Han är med nästa vecka dock och har jag redan bokat färdigt. Eh, vi hade ju något, det var något mer jag tänkte på det som var roligt. Just det, det, var ju det att båda park kom in på ja. båda lagen. För det blev jag lite förvirrad av en stund. Det stämmer. Var Arsena har han spelat någonting? Eller mycket alls? Det var hans första Premier League-match i år, tror jag. Han har fått spela i och i Champions League. Jag vet inte om det har varit eller vad det har varit. Men inte så lyckad att vända på Velfasta eller honom som. Nej, det kändes ändå som han var... Verkligen specialplockad mm. Där de snudde honom verkligen Från ett hotell och körde över honom ja. Och fick honom att skriva på liksom. ja, Första eller, ligamatchen varje år Sen har jag gjort tre ligakuppen Och i Europa Så mm. Någonting är det Men jag följer inte tillräckligt noga För att äh, ha koll på varför men det... ja, Vi får ta med Martin här Om några vecka och fråga det är du ute. Det är ändå en spelare som jag har sett innan lite där så ja, jag tror det är jävligt. Han har varit han hade sin bästa säsong i Monaco förra året i alla fall målmässigt. Så ja, det är lite knepigt att han inte fått mer chanser än då, men å andra sidan så har det ju inte varit i försvaret harsuna problem eller anfallet med det såklart. Så det har varit lite svårt att slå sig in. Nej. Mm. Nej, det är väl sant. Har vi något att tillägga om den matchen? Annars tror jag faktiskt vi är oss på... Vi får nästan prata lite Liga-kupp också. Eftersom det blir en hel vecka här. Utan Premier League. Det är ju tillbaka den 31 januari. Mm. Ja, äh, Liverpool mot äh, City i morgon. Liverpool har med sig äh, 1-0 från äh, matchen på Manchester Stadium. Då, och då kommer äh, City komma dit utan... Äh, eller Etihad heter ju så arena Jo, City kommer i alla fall utanför Leik kommer utan Balotelli då Och eh, kompani gör sin sista eh, match, Eller Sista matchen han har avstängd Och mm. eh, Ja Jag vet inte eh, Liverpool har ju varit bra mot eh, De bra lagen i år Men och Det måste ju komma en reaktion mot Bolton Men Mm. Det är någonting som ligger och gnager ändå. Den har varit en jävla lucka på Liverpools mittfält sen Lucas försvann. J.Sperling har ju varit hyfsat bra på att täcka upp den, men... Nu har han varit lite skadad också. Kanske tillbaka mot City, men... När man har sett Gerard och Charlie Aden spela på den positionen. Då har det varit, ja, det har varit en del lite där bakom. det. Är, och nu när Silva missar i första mötet. Och nu är han tillbaka om han får spela. då, Ja, jag, jag är lite orolig ändå. Eh, Klara Liverpool bara av att inte ge City ett tidigt mål. Så då, då kan jag lugna ner mig. Men... Eh, Klar sitter jag av att uh, näta tidigt då blir det desto hårdare skulle jag säga uh, Liverpool har bara torskat en match hemma på Anfield under Daglish så kan man ta med sig men uh, nej. det känns inte bra det kan vi väl ta som utgångspunkt <laughs> Okej, okay. men har ni bara att en hemma match alltså? Ja, det var mot Tottenham förra, förra året, för säsongen, e 0-2, en av de sista matcherna. E Sedan har vi hunnit och kryssat allt på en fil under Dag Leach då. Det är ju rena Manchester City alltså. Ja. ja, bara att de inte kryssar. <laughs> <laughs> Nej, precis. vi mm. viss skillnad. Ja, det är inte ja, Mm. Ja det, det är bra på sitt sätt Jag menar det har ju varit också Alltså många av de kryssen som Liverpool har tagit har ju, har ju, Ska ha varit vinster i vanliga fall Det har varit någon, så här, omöjliga räddningar Och hajtan tajtan Och det har inte varit så att det har varit Jävla vilken tur att vi inte förlorar nu på en Utan det har ofta varit att Varför vann vi inte så hemmaspelet är ju starkt och vi var bra, eller vi, ja, var ju bra mot City i ligaspelet hemma också. Borde eh, kanske vunnit den med. Så det är väl det man får ta med sig som positivt in i matchen men sedan negativt är ju den lite halvtaskiga formen. Och, och att City ändå har en moralboost ifrån eh, Tottenham matchen medan Liverpool har en morral ifrån Bolton matchen så det ja nej första halvlek känns väldigt avgörande i det mötet i hur det blir eh. ja det kan man väl också förklara att eh, borta mål och sånt eh, nu när Liverpool vann 1-0 på eh, borta plan så om det ska bli straffar i matchen Då måste City vinna matchen med 1-0 Och då blir det förlängning i 30 minuter Blir den förlängningen målös, Då blir det straffar Säg att City vinner matchen med 2-1 Och efter full tid Då blir det också förlängning Är, gjort efter förläng är det mållöst efter förlängningen där Att det blir 2-1 efter 120 minuter till City Då vinner City på bortamål Så bortamål räknas bara efter förlängningen eh, Så det är väl inte lite intressant eh, Regel de har där Men jag tror inte att Det kommer komma effekt I denna matchen Utan det blir Blir ett kryss eller så <laughs> vinner City med ett par mål Det är antingen eller? Ja det är, det är negativ. <laughs> Vinst vinst inte att tala om det nej, nej. Vi gör som på borta att sätter in sex försvarare på planen och sen bara slår ifrån. Ja. Så kan det nog gå vägen. Ja, man vet aldrig, Grekland var en ju en. Ja. <laughs> det är <laughs> faktiskt <laughs> väldigt sant. Nu är Premier League-Grekland. <laughs> ja. ja, men nu ska vara sånt så är väl Stoke ja. egentligen. <laughs> Premier League-Grekland kanske. Okej okay, Mm. Ett mål per match får räcka Mm, mm. Exakt ja, nej. Sen har vi ju lite goda FA Cup-möten på lördag United-Liverpool mm. Den blir god eh. Så det blir spännande Och, och Queen's Park Rangers, chelsea också Med tanke på Ja, just det eh. anklagelserna där i vad ska säga, Som har varit i båda de mötena tidigare i år eh. Så det blir ju intressant på ett annat plan. Mm. mm. Ja, Det. Kan bli en väldigt bra eller väldigt dålig vecka känner jag. Det är. Men eller... är skönt. Det är, en, det är en period med mycket nu i alla fall ja. Det finns mycket godis att titta på. Jo. Det är bara gott och. För man bänka sig mellan. Eller framför Watford mot Tottenham, det är. Det är lite andra bullar. Ja. 18 plats i championship Har de väl nu det, Så att mm. ja Det ska nog gå ändå. <laughs> ja jag hoppas det Men sen det, det är ju så här att de kan väl göra En liten europa som man gjort Och ta in lite äh, juniorer nästan mm. äh, Och så vila lite spelare För att de har ju, ju några skadade äh, I backlinjen Och Gallas äh, skulle vara bra Om han kunde komma tillbaka ganska snart äh, och King är väl skadad igen säkert här nu mm. så att och jag hoppas nu att, att det kommer någon att de får in någon, någon mittback i det här januari-fönstret för att fylla upp det för det, det kan bli tufft att ta avslutning av säsongen här mm. de, för det är ju det är två äldre här som tenderar att gå sönder ganska så ganska så omgående jo. när de kommer in igen och ni hade väl en bedrövlig ja. våravslutning förra året vill jag. minnas också. Ja, det. Förra säsongen var ju helt fantastisk om man gillar kursmatchen. <laughs> 14 matcher hade de med kryss i. och Det var väl rätt många på vår säsongen där avslutningen. Som ställde till det. Så det blev den här femte platsen. Mm men förhoppningsvis ska de kunna hålla i det här nu det, det känns som ett stabilare lag i år. Oh ja. och sen till sommar får man hoppas att Adepo kan skriva på ett, ett riktigt kontakt och någon annan hyfsad striker som, som väl är på gång här lite de har väl några namn som de är, de är ute efter men som sagt, Watford blir en kanonmatch på fredag Mm. Mm, jag, jag har en fråga faktiskt om Tottenham men en helt annan för jag tittade på Wolverhampton Tottenham förra omgången när du var på plats till och med, mm. går på nu Precis. Eh, Jones Kabul hade en, hur mycket dribblingsräder som helst mm. är det någon uttalad taktik att han ska vara uppe och leka Luzio eller? Ja, det, det vet jag inte riktigt han är ju en han är ju en ganska rejäl spelare man säga. Han väger väl 200 kilo någonting Och det är bara muskler och Så, så han, det är väl tanken att han ska, ska kunna gå in Och eh, Rota runt lite där uppe I, i straffförrådet eh, Han har ju Riktigt Blommat ut, det är väl en av de spelarna Som, som har varit bäst nästan i Spurs i år eh, Och tagit en, en Ganska så given plats eh, Ja. ja. nej jag blev mest så här för det var jag och en kompis vi blev helt förvirrade för tyckte att varje gång han gick framåt så skulle han gå upp och dribbla. Ja, kände som att ja, han han han, han, han, han, han, han, han ju, lite bättre pilla jag skjuter så att det kanske är något sånt där att han vill vrida runt lite och hitta något, något skottläge. Eh, och han har ju smält in eh, två hussade baljor i år eh, som han har dragit till på, på långskott så att eh, det kan vara något sånt kanske. Han vill krångla till det för att han gör det snyggt. Ja. Är det någonting ni vill tillägga om för i dagens program? Nej. Vi har väl gått igenom det mesta tror jag va? Mm. Jag tror det. Mm. Vi får hoppas nu att Balotelli överklagar för en ännu hårdare straff. <laughs> ja det är lite så. Den sista önskan här bara. Har ni några shoutouts i övrigt, Per? Eh, besök Liverpoolsviding.se Punkt. Mm. Har du några shoutouts? Marcus? Ja, då får jag kontra med besök Tottenham som får en ny hemsida inom någon vecka här. Helt ny, byggd från grunden. Oj, mm. det är lite spännande. De har ju haft, eller ja, tycker de flesta av de här engelska lagen har ju så här mallsidor som ser likadana ut och som är svindåliga, typ. Ja, jag var faktiskt inne på Cities hemsida häromdagen och det kändes som ett riktigt eh, hemmabygge alltså. Nu har ju Tottenham då fördelarna av och eh mig som som tröjsponsor så att de, de har väl det här de har väl att göra med IT så att säga, så att de, de har lyckats eh, snå ihop något eh, ganska bra nu. Verkar det som. Så vi vi på. är mm, det låter bra. Ja, och jag heter Jonas Hansson Ni kan tillbara oss höra mig på Radio Boslän Och vi kommer att vara tillbaka den 2 februari Efter att nästa omgång har spelat färdigt Och jag får och allt. Upp. det blir mycket att prata om då Så tack för att ni lyssnade